Bună ziua, dragi ascultători! Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul născut fiul său l-a dat pentru ca să-l răscumpere pe om și să-l repune în starea de fericire. În locul omului care a păcătuit, a venit din dragoste de oameni Hristos să se aducă jertfă. Dar această jertfă nu a însemnat numai o restaurare a omului, ci în același timp, o omagiere specială a lui Dumnezeu printr-o specială suferire a pedepsei pentru păcat. Păcatul e în primul rând neascultare și nesupunere față de voia lui Dumnezeu, iar mântuirea este refacere a firii umane distrusă de păcat și revenirea la ascultare. Această ascultare până la moarte nu o putea oferi niciun om. De aceea s-a întrupat fiul lui Dumnezeu, a luat firea omenească cu toate afectele care fac ostenitoare ascultarea voiei lui Dumnezeu și grea suportarea morții. El s-a întrupat pentru că ascultarea ce se cuvenea dată lui Dumnezeu trebuia să aibă o valoare infinită, să compenseze neascultarea oamenilor, iar această ascultare o împlinea numai un om, care să fie în același timp și Dumnezeu. Neascultarea oamenilor a întunecat în ochii lor maestatea infinită a lui Dumnezeu, și o ținea acoperită în fața lor. Această maestate infinită nu putea fi reevidențiată în ochii lor decât de ascultarea unui om, dar de aceeași valoare infinită, deci de cineva care să fie Dumnezeu și om. Astfel Dumnezeu trimite pe Fiul Său ca prin ascultare să ne re mărirea, maestatea lui Dumnezeu. Dar nu era suficient numai ca Iisus să dea lui Dumnezeu ascultarea pe care nu i-o dădeau oamenii și prin aceasta se atragă pe ei la ascultare. Păcatul trebuia pedepsit, dreptatea actualizată, ca să se arate măreția lui Dumnezeu. De aceea, plata păcatului a fost moartea. Cel ce socotește că poate trăi fără Dumnezeu nu pierde numai o parte a vieții lui, ci pe toată. Concluzia e că viața fără Dumnezeu înseamnă moarte. Desigur, Dumnezeu ar putea să înlăture această concluzie logică, dar aceasta ar micșora maiestatea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă întoarcerea păcătosului. însă când acesta nu o face, ci își înmulțește răutatea, Dumnezeu îi pune capăt prin moarte. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că toate cele create se cer duse, ajunse la odihna în Dumnezeu. Sigur, e vorba de cele două aspecte ale morții, moartea ca urmare a păcatului, sfârșită ca o sândă veșnică și moartea firească a trupului după o viață în ascultare de Dumnezeu și care duce la viața veșnică. Mărirea lui Dumnezeu se manifestă în cele două morți, dar Dumnezeu nu a voit ca omul să moară și tocmai pentru aceea păcatul trebuia pedepsit cu moartea, ca lumea să vadă mărirea lui. Și aceasta s-a făcut prin Isus Hristos. El a luat de bună voie o fire umană care purta slăbiciunea și moartea, și în el a fost pedepsit păcatul lumii, ca lumea să scape de predeapsă pentru păcat, dar să vadă și mărirea lui Dumnezeu, care nu poate lăsa păcatul nepedepsit și mărirea sa neevidențiată. El a murit de moarte ca o sândă a lui Dumnezeu pentru păcat. A murit el care nu era osândit și aceasta după voia lui liberă. Prin aceasta, moartea sa nu e numai pedeapsă a păcatului, ci și o magiere adusă lui Dumnezeu. Astfel, Hristos suportă o moarte pe care o merita omul pentru păcat, dar o suportă El, cel fără de păcat și vină. De aceea, prin el a fost desfințată moartea ca pedeapsă și topită prin moartea ca ridicare în Dumnezeu. Așa cum cântăm, Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Această moarte ca ridicare în Dumnezeu este dăruită ca înviere, numai celor care ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!